Men yahdihi allahu fela muzill lahu wa men yudlilhu fela haadiya lahu Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la shariqa lahu wa ashhadu an muhammadan abduhu wa rasooluhu Ya ayuhal lezina ámanu ataquu allah haqqa tukatih wa la tamuotunna illa wa antum muslimon Ya ayuhal nasu ataquu rabbakumul lezhi khalqakum min nafsin wahida wa khalqa minha zawjaha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 qovën bëzatëriju në për nga mërë vë Muhammedin aleyhi salatu vë selam bë shokët e ti, bë snekën, bë familën e ti të ndarshme dhe më bë gjithat e të sële të njëkër rrugën e ti më të mirë deri në ditën e gjikimit bëzhojnë me lejën Allahu Jelle vë Ala Me rrafimet dhe njarje të cilat na i tregon neve Allahu Gjellewala në librin e tina Ku ka thënë Allahu Gjellewala Thë qësusil qësa sa leallahum jetëfakkarun Ti tregoja u njerëzve rrafimet të cilat neve të rrafim Ndo shtë ata njerëz jetëfakkarun E përdori mendje në tëra dhe nëzjerim simë nga fjallë të Allahu Tabareke Filuam me kaptinën e bëkuar të Allahu Gjellewala Kaptina El Kefë ku Allahu Gjellovali ka të reguhe katër nëgjarje të cilat nuk i ka përsërit në Kur'an fare po i ka të reguhe vetëm nga njëherë Allahu Gjellovala zakon i ti në në libën e ti është përsëritja nëgjarjeve përsëritja nëgjarjeve në atë mënirë që të ngulitën dhe të thelohon në mendjet tona mirë për nësurën kefë Allahu Gjellovala i të reguhe në katër nëgjarje Të cilat nuk i përsërit ma në Kur'an Po i tregon vetëm nga njëherë E para për të tëre ishte djelmoshet e shpelës E dita ishte pronarit di kopshteve A i cili i kishtë dhënë Allahu Gjello Ala miliona pasuri Pa i kishtë më hua Allahu në te barek e vëtëjala Dhe sot me lejen Allahu Gjello Ala Do të ndalimi me nxarjen e tretë të surës El Kef Dhe ajo është nxarja E pejgamberit Musa alayhi salatu wassalam me një pejgamber tjetër i cili është e ka pas emrin Al-Khadir. Al-Khadir alayhi salatu wassalam. Allahu جل وعلا e ka treguar këtë ngjarje në sura Al-Kahf dhe pejgamberi sallallahu alayhi wasallam dhe Ibn Abbasi radiyallahu anhu ma waridah e ka treguar në një prej haditheve të tina në forma më të tjera. Tha Ibn Abbasi radhjallahu anhuma kam e Musa jehtubu fi bëni Israel ungrit Musa me ligjerue të këpopulli i bive të Israelit të bite Jakubit a.s. dhe i kshiloj bite Israelit me një kshil që fillun me qajt dhe fillun me ullë kokën për Allahu të barëke o të ara me një fjolim shumë dëbukur që që i takon për nga merve aleihissalam dhe ungrit një hani për njerëzve i cili ishte ndikuar nga falëimi i Musas shumë dhe i tha ja Musa a le ta'lamu fi al-ard a'lamu mink fa o Musa a dinden njerë i cili esh mai ditur se tem na thyr ta tokos dhe Musa alayhi salatu wassalam haroi dhe kaqë nurci Allahu te bare kavataala dhe tha la tha jo s'ka njëri ma ditur se une nëftyrë të tokës. E Allahu gjellëvarja që i Gjibrilin Musës Alehi Salatu e Salam dhe i tha ju atibuk Allahu ka thonë Allahu për të qërton inne abdem min ibadina ka thonë është një rob prej robbe ton i cili din më shumë se ti. Din më shumë se ti. E Musa në të qast e kuptoj gabimin dhe ata të, të se nën u dashmi a përkacu Allahut, a i nuk tha Allahu edin ma mirë a ka njësë ma të ditur se unë ajo po tha unë jam ma i dituri prej gjithë njërzve dhe Allahu gjellë o ala do shtimi na imsue musës disa prej urtësive po edhe neve me rëfimin e kësë njërje me na imsue disa mësime sepse neve kemi shumë nevoj me umësu prej mësimeve të Allahu të bareke o të ala ashtu zi që Allahu gjellë o ala në ka kryu e në barqët e nanave tora që shka thënë Allahu Gjellewala hu e ledhi akhrajëgjëkum min butuni, umme hatikum la te alamune shejë aje është Allahu i qëli ju kanë zërë juve prej barqeve të nanave t'juve nuk kini ditë kur gjohiq kur t'linde njeri ju s'di fare kur gjoh e pas taj fillon me mësue nga dhal, nga dhal prej mësimeve matë mëdoja qka mundet njeri ju mi përfitu në jetën e tina janë atë njërit e pengamerve Janë dorëfimi të tradit, i tregon regjistruesi më preciz. Allahu xhallahu ala. Edhe Allah e sprovoi Musa, alayhi salatu wa salam. Mir po Musa vendosi në çast që ta takoje kët Khadirin. Ta takoi Khadirin, mbas i çën nga njëri i cili dën mëshëm se one, atar e kuptoi se këtu pat një lloj çrregullimi në fjalët e tina, tha oh Allah. Tregom ku është ai të regom ku ashtë, a e lënë të qëkaj të vizitoj dhe të mësoj që atë dhjetë qëka e kohaj modestia në kulm modestia dhe thjeshtesia e pengamerve në kulm, që ishka thonë pengameri sallallahu aleyhi sallam s'ka pas pengamer para muhe vetëm se ka qenë kujdestar ideleve, kujdestar ideleve, njerëzit subhanallah kanë probleme modestien dhe sa erë kur dëshirojnë më bëa modest me ndojnë se si janë duke unë në shmue Musa, aleslam, sI e Musa a.s. është në nëshmua me këta e asë për nga marë që janë në nëshmua ndë njërë me modestinë e tëre po i kanë gritë ma shumë Allahu Jellewala i kanë gritë ma shumë Allahu Tëbareke vëtëala thaë o oh Allah ku është Khidri el Khadiri ku është Khadiri Allahu Tëbareke vëtëala i të regoj se Khadiri nuk ka mundë si mu gjithë let po duhet mu lodhë me shku dërte Khadiri tëtë Allahu Jellewala në surë el Kef wa idhë kale Musa La abrah hatta ablagu abluqa majma al bahrayn kur i tha Musa alayhi salam djaloshit te ti Musa alayhi salam e kishte shchëruesni djalosh i cilen transmetojm ka ard Yusha ibni Nun Yusha ibni Nun te sin Allahu xhalla ole pas Musa se ka bop pejgamber mir po para se me bop pejgamber ka qein shchërues dhe mik i Musa alayhi salatu vesselam i cili ka shchëruar Musa ka ka shkuar E i ka thënë gjalloshit Neve këra me mor një rrug Deri se të takojna një pik e, cu, e cila quët Pika e përbashkët mes dydeteve Pika e përbashkët mes dydeteve Pra takojna ti dydete Në këtë pik, në këtë vend është një rap i cili quët El Khadir Du me taku këtë njeri sepse Allahu gjellu ala e ka furnizu me dije ma shumë se une. Edhe du me taku. Au emdhje hukube, pas ta i ka thonë gjaloshit, ose ka me gjitë këtë vend ku ashtë, ose ka me mri në këtë vend, au emdhje hukube, apo ka me hetë me vite, deri sa të shkoj, e ta gjitë këtë njeri. Hukube ka ardhë në shumë tefsirët të, të ndryshme sa qëfar periuda është hukube. Nisa prejtetarëve ka në thonë, huk u bea pak u fi, s'mala dërsa të gjej. Disa predjetarve kanë thonë, huk u bea është të dhëdhë vite, që kjone ambicin e musës. Për nga merë, Allah i ka folë atina, a i ka posë dituri, sa të doje, Allah u gjellohala me të folë, s'ka dituri ma të lartë. Po i ka thonë Allah u ka dikushka di, qka tis di. Kjo ka qenë etja e mollë për dhije, për nga merëve. Allah u gjellohala nuk në tregon neve këta, për betëm e për me re të regu se të qishë duhet me qenë ambitësa njeriut me kërkuet diturien au endhja hukuba deri sa të takoj të njeri talët vite, apo sa të dush vite ka me u thu deri sa ta takoj mirë po, adho u gjelluala thot një kusht e kje apo një shenë, një simbol e kje unë e taletsoj rrugën nëse donë me taletsoj merë një peshk me veti Pjekë dhe hudhi krypë, krypëose edhe pjekë, përme hongërë. Në momentin dhe merë udhë në, në deti, në momentin që ka ki me po, se qaj peshki ka këtyje në deti, dijesën qatë, qatë ven është khadiri. Musa a.s. nuk u që ditë me thonë qisho Allah une me pjekë pasta ja kam e kësin dejti. Po e ka ditë që Allah o te barekja o te ala banë prej mrekullive çka inën Allah ala kulli shejin qadir. Allah o është i plotëfëqishëm për shdo sen. Ta mënë. E mërë peshkin dhe e futin e një qëndë. Dhe a dhakti djalloshit. Jusha ibninun. Mërë thë këta dhe kur të në kape uria masjelë. Fëtë Allahu Gjellewala Fëremma belëga me gjma abajnihima Nësi ahutehume Duke hecë në deti Unë dalëm me, me një vend Në bregdet Dhe e po një shkam të math Dhe mu sa tha kina me pushu pak qëto Dhe i rësat vazhdojna Duke qëndrua ti Ate ishte pika Kë Allahu Gjellewala e kishte kisht vendos Khadirin Mirë po fillon me pushu e Jusha i tha të ti kujdesu për muhe rrequt pak dërsa unë të amar pak pre hisës e gjumit duke fletë musa a.s. Jusha e shikon qëntën dhe peshqit të pjekur për mi hangur në moment peshqit këcen në deti dhe ki mahnitët mirë po e len dhe fletë a i kur zëgjohëm edhe hecin, haron haron mi ka dhu muses se këtu këcaj peshqit ama Jusha se ka ditë se shka puna e peshqit هارون فضل الله جل وعلا نسي حوتهما هارون بيشكن كوكساي فاتخذ سبيله في البحر سرابا اثيلون مهيتالون ديتي هاروي بيشكن ميكال يوشا موسى عليه الصلاه والسلام سكتو كساي بيشكي و فيلون مهيصالا فضل الله جل وعلا فلما جاوز قال لفتاه اتنا غذاءنا لقد لقينا من سفرنا هذا Nësobe, duke ecë në deti, ecë dhe i ka plon lodhja, i ka plon raskapitja, dhe i thëtë Musa, salatu e salam, fetahu, djaloqet të ti, atina gëdejna, bjerë që të ushim shakime veti, të hajna, le kan lëkina min seferina hera, nësobe, sepse e në lodhmo, s'ka mund qime ecë, të ushim, i ka kop uria, i ka kop uria, kale e ra ejte idhe e wejna il e sakhra, Tash ju kujtohet këtë dialoshit. Tha, o Musa, ara ejte idh ewejna iles sakhra, atë kujtohet të qaj shkombi ku pa të minal? Atë kujtohet të shkombi ku unave me pushuhe. Fe inni nësit të l'hut, une haroha me të tregu tije, sa i peshki këtësaj në deti. Wa me ensanihi illa shëjtan. E Musum ka bo me haru pos shëjtani. Shëjtanim ka bo me haru me të kaldhuti, se peshki ka këtësia en e dhkurahu harova wa me ta kujtua dhe une u mahnita se si ka mund qia i pashk i pjekur i kriposur i përgaditur për haje me këci në deti dhe me u bo i gjaldhe me nëtuna për deti u mahnit më e kuli ishte Musa, mirë për harova me të kalzua i thotë Musa, nuk e qërton kale kale dhalike ma kuna në bëgji I tha, o gjelosh, po që ajo pikë në e këna pas të e prit. Në e nët e prit që atë pikën ku ka me këci peshkin e det, po s'koli dhe kja arruë, se ka qërtu e. Edhe kjo prej mësimeve, se djetari i cili jam sonë në zonë sa vedijen, arsimtari i cili jam sonë njërzve dijen, provecori i cili ju ligjeron njërzve, nuk duhet kur të haroje a i cili është ma i vogën në die me qërtumi njërë sepse s'ka mundësi qëka mi bo njëri ku të haroje Allah u gjellohara nuk e marrë njëriju në përgjithsi në diroste kur ka harue dhe kur ta zegjumi sepse se ka menjërë njëri ku të haroje shka të boje ka harue i ka dojë këtë për menjëve edhe nuk e qërtonë Musa vetëm i thotë në najnat e pritë qatë pik fër tëtda ala atharihi ma kasasa E thot, natash duhet me gjithë qatë vend kuj në konë. Kanë hecë gatë. Në transmitime, një natën një ditë kanë hecë. Në deti. Thot, duhet me litë qatë vend kuj në konë. Dhe, thot, Allah u gjelluar, fër, fër tëtë dhe u këthinë minjarë. Shikone si ka hupë ambicia. Me thonë, lejeve, mo, masisën e gjithëm, gjithë këtë u dhe banëm. Leje, jo, fër tëtë dhe minjarë, thot, Allah u gjelluar, e këthinë u dhe më prapshtë, me sh Njëri u nëse hedhë një peshkë në deti A ka o mund të i me gjithë? Ska o mund të i me gjithë Sepse peshki zhjitët në deti Mirë pa Allahu Tebareke o te ala Do në me sprovu musën A ka me shkua e të, të khadiri apo jo E peshki të cilin e ka Pasë musëa Allahu gjellëvarën qatëve në kukakci Ja ka bo në rrëth që me leviz Vetëm qatëve mësë me, mës me uhumbë Që ku dvejnë e musëa me e gjithë Thetë Allahu Tebareke o te ala فَوَجَدَ عَبْدًا مِّن عِبَدِنَ Kër ardhën, e jetën pëshkën Tha këtu është a jopika Tha të Allahu Jalla o'ala فَوَجَدَ عَبْدًا مِّن عِبَدِنَ dhe e taku një robë prej robët tonë Ajo është të cilën e kërkojshin me e takua Tha të Allahu Jalla o'ala ëtejnahu rahmeten min ndina që ti robit i pat më dhuru mëshir prej mëshir e stonë Sepsi ki ka qenë për nga marë Ja Allahu وعلمناه من لدنا علما خذيرت يا كمسو الله جل وعلا ني ديتوري بريدياستينا قال له موسى اثا موسىاتينا كتو فيلون ajo أيو... ajo أي ngjarja تسي الله جل وعلا اتكسون قال له موسى اثات موسى عليه السلام تي نريو تينغامري الله جل وعلا هل اتبيك على ان تعلمني مما علمت رشدا تينغامري الله Ati të se t'i ka folë Allahu Gjelluala, pi thot një pengamerit tjetër, me pozitë matë ullë se Musa, pa dëshim, se Musa është minë min ullul azmi, minë rusul, prej pengamerve të zgjedhur, ullul azmi, atës të janë të zgjedhurit e të zgjedhurve, të zgjedhurit e të zgjedhurve, të ka Allahu Gjelluala. I tha, hëll e të tëbiuk, a mjep leje me të pasu t'je, a mjep leje me të pasu t'je edukata, sepse njeri ju nësë s'ka ed nëse s'ka edukat, nuk ka mundëci njeri ju me krije lartësi me kërkuditë të rihën. S'ka mundëci e ti mu ka në një rante dhe mi shku ati cili ka dhije dhe mi dhonë, pa edukat, kalë zoma këtë mesejle. Jo, hëll e tebi uke, okay. am jep leje me të pasue, tu allimeni mimma ullim të rujhde. A ki mundëci me mësu prese s'ti il, me qka ti i mësu më më më prej anës Allahu Gjelluala? Pra me edep i ka kërku, me edukat i ka kërku dhe s' si Ja ka të regun një kusht. Ka thonë, s'ka problem, mirë për më një kusht. Kale, ka thonë Khadiri, In në kelem të statia maje sabra. Ti s'ki mundë si me bo sabër me muhe. S'ki mundë si me bo sabër me muhe. Pse i ka thonë s'ki mundë si me bo sabër me muhe. Esenca ilmit është të ranë. Esenca dijes është të ranë. Rruga e dijes është të ranë. Sa që ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi vësallem. Me nsele Katarikën. Ku jeltemi sufihi ilmen, e kërkon në atë rrug diturien, Allahu gjellu ala, salakallahu. Allahu, Allahu jamunson në përmjeta sa i rrugë me ufut në gjennet. Rrugë e dijes është aranë, mirë për përfundimin e ka të mirë. Ka thonë për nga mejri sallallahu aleyhi sallam, e le ulemau varathetul embia. Djetarët janë trasheguës të për nga mejrëve. E njeri u me trashegu për pe nga mejrëve, me trashegu e barën më të madhë, nuk ka e letë. Po duhet me i dhanë fund kënatsime të kësa i bote, fund le zejtëve të kësa i bote, ta in me kelenë të statia ma i sabra. Së mund është me bo sabër me muhe, pëse s'ki mundësi me bo sabër me muhe, vë kejthe të sëbiro ala amallem të hithbihi khibra. S'ki mundësi me bo sabër, kërune kam i bërë disa pun të quditshme, e tisë si e informun për ato pun, këmu mahnit, këmu qudit dhe këmu rëvëltuhe, dhe këmu reagu e keqë, qa i tha Musa kale se te gjithi duni in sha Allahu sabira tha ani unë e pranoj këtë kusht se te gjithi duni in sha Allahu sabira kime më gjeti in sha Allah sabërli durimtar kime më gjeti vetëm të mësoj qatë dhije qka tjede unë e nuk e dhije edhe së të kundërçtoj kur gjahic kia kushti kur të bajni punë mësëgabë me fol kur të bajni punë mësëgabë me pyt kur të bajni punë mësëm refuzat Musa i tha inësha Allah Inësha Allah Ka me ba sabër Kale Fë ini të ba'teni Vë la të sëllni anëshejin Hatta u hdi thëleka Min hudhikra Kur ta bajde një punë Më zgabë me mpjë deri sa unë të tregoj Fën të leka Ta shfidhun me hecë Musa me khadirin Murën në dhejti me hecë Hatta i dhe rakibë e fissefine Shku në një vëllë këdet Dhe u afrun janije A tëtë anijës i thanë, o Khadir, Khadirën e njëpshin, musën, jo, sepse ishin larkë. O ti njeri i mirë, a doni me ju bartë nëse kini me shku dikun, ju bartë me papare, ju bartë me pa, papagesë. Khadirë i tha, pranoj, edhe hipën me musën në anijë. Dhe fillun me ecë. Kur filloj dalgët e mdoja në deti, tu fani me, me vlue, me vlue, Normal Khadir ibn Yas, i cili më njëherë ja provokoi nervozën Musa alayhi salatu was salam, fadallahu jalla wala, kërqha. Kur filloi deti, valët e detit me vluë, ajë kopin i cop në dras, tasojanis dhe e shkuli, e prishi. Musa u revoltuë. Valët vlojën, tufani i detit dolën me namor. Dojnë e pak me dojnë mbrek dhe Ti e prishanihen A këto njështë në pritën si është më mirë Së është normal kjo Thotë thot Allahu Gjellu wa Ale Kale e kharakteha li tu gëriqa ehleha La qatë gjitë të shejën imra Musa u revoltu Edhe normal është mu revoltu e Ndejti mu kon Edhe dikush me kop Me hek goshtat dhe me hek drasën Qa ka mund ti mu gjitë E kharakteha i tha Musa A, a qave anina, li tu grika ahleha që t'i gjithësh njerëzit anijës mrejna anuj, le qatë gjithë të shejën imra. Ti për një maj i të bani një fungë shumë të madhe, qëtë dhëtë këptuhe? Ka le alem e kulleke in neke len të sëtëtia maje sabra, i tha Khadiri, a të thash se ti sënë sën banë me më sabër? A të thash se sënë banë me më sabër? اي موسى قبطي حراي كدهر حراي صد الله جل وعلا قال لا تأخذني بما نسيت موسى عليه السلام ايثا تمام مصمارس عروضة اي اعروضة كوشتين اي اعروضة كوشتين اي خضيري اي كبطي سعراي ذي اعفالي كدهر ولا ترهقني من امر عسرى ايثا موسى عليه السلام اما مكتجيسة تتويتم بروكوها لا ترهقني يتم منوتموها Unë nuk muaj me kuptu se ti në midis detit shon, dras, E të qanë një drasë Ta një se ti më thue bërë sabër Suje bërë sabër, revoltova Mirë po, vazhdojna, nuk folima Thënë talaka Filun me ecë Hatta i dhalakia gulamen Fëkat e lehu Tamën kanë mërim breg deti I kanë pa po disat gjelmosha duke lujt E ka pa po djalin më të heshëm E ka mor djalin më të heshëm E marë një guri dhe im shënë në kok Dërisa e mbit Fëkat e lehu Në vend e mitë, as pa i thonë kushijas, shkajijas, pa u informuë, e mbitë në vendë. Musa a.s. paramendoje tash gjendën ti me shkut me një njeri, dha i në vend e mitë një gjelosh. Pa faj, ti gi mu mahnit. Tash, normal, doza e revotës është dhe maje madhe. Kale e katel të nefse, i thot, a mbit e mbitë e njeri na. Filon doza e nervozës, në në një një një një një një një një një një një një një një një një një një n të Musa a.s. për nga meri Allahu gjellu ala normal se revoltohët kur diçka për e jashtë është të keqe dërsa mbrejnë dë asaj ka për e urtësive të Allahu të barek e vëtë ala e katel të nefës në zekije e vrajt e një shpirë të pasë të rëdvogë kur gjansë ka ban bi gajri nefës ki kërkan se kamit pse e mbyte pse e mbyte një fmi i cili se kam bit kërkan le kadjit të shenjën nukra Musa a.s. e shtoj e revoltës dhe refuzimit. Ka thonë, ti bëshë Allah i ne ki bo një punë, është e pak kuptush me shumë, nuk kërashu me keqe. Kale e lem e kulleke, tash edhe khadiri e shtoj dozën e qërtimin. Par, parën her i tha, a thash se me mu së munë është me bësavër. Si kur prindi, kur i thonë dhe njëherë, thëmijës e tina, a kena thonë se së bënë me vokshtëm, sepse vej prajtia me e vogënë, E tash i tha e kapi A tash tije se ti me musën ban sabër Kune ka fëmjën i dhu A të kumë thonë nëse bakit vejpër E lem e kulleke Tijas të kumë thonë se me musën ban sabër Musa e provoj thadhe një shansë Kale in se el tuk e anshejin Vërteta i bajke disa vejpra Që s'kishin mundësi mu pranue prej Prej Musa lej salatu e salam I tha Kale in se el tuk e anshejin Ba'deha Ma jep edhe një mundësi Si të pyty edhe një herë, por në ndonjë vepër tënën thalatu sahibni, lejo. Nuk mos më çosh rroba. S'kam emocion me pop sabër. Ti ta bash edhe një punë, që unë s'ka mundësi me kuptu. Ama kam rëvoltu edhe pyti, lejëm. Dhe bëllak, të pytyj lejo. Qad balakt min ladni uzra, fa ukri. Nuk e arsye të u bol. Nuk e arsye të u bol, nuk kam mundësi më me me marrse tu. Fan talaqa, trab vajdun rrugën, hëtta i dhe e tëja ehle kërjetin, i stot amë ehleha. Thot, deri sa arritën me një qitet, tek a i qiteti, këru patën lovë më këta, u për të në raskapit, dhe i thanat në e banorëve të qitetit, ata banorët të qitetin ishin për e kopracave më të mdoj që e gzistotin në si përfasin e tokës në atëko. Kopracan në kulmë, mësë respektus të misafirit në kulmë, ërsa respekti misafirit ës imanit në Allahun gjallë vë ala me juqminu billahi vel jemi lë akhir fel ju krim bajfëho fel ju krim bajfëho ku shë besën Allahun dhe dite në gjikimit leta nderoja musafirin pra pjesë për pjesëve të imanit në Allahun gjallë vë ala këta kur mena ti në që te pëtan a komën si ju me në Allahun pak buk se jena raskapit ta morra vetën istetë amë ehleha na jepni pak buk ata fë ebevë që farë buke bëhëtës në koprata e njubajifuhuma fë wajgëda fë iha gjidaran juridu e njen qabda së që dhamë bukë asë i thanë asë ujë asë kurë gjojë të refuzun hasë në këshënë në punën tëane për nga meri Allahu dhë për nga merëtë Allahu të barëke vëtë e tashë paramendoje pritja në keqe kërë asoje pritja në mirëtë atële të sëllatë i murën në anje e ki këdiri e që banë, fë e ka me hu, shkone marat murin, i loth, i raskapit, shkone marat murin dhe ndërton, e ngrit, ka le le u, thot, Allahu te bareke vëtala, ka le le u shi, telet te khatte aleyhi e zhra, i thot Musa aleyhi salatu e salam, mirë, mësë i ndërtove këtë murë, pëse që u lipe barën pare, ti mirës do pare, për punën në që ka e bone, edhe të bojna, të ablejna dhe u shqym, se i në rask Pyjtja e fundit. Kale, hadha firakun bejni vë bejnek. Khadiri tha, tash, kjo e funda. Hadha firakun bejni vë bejnek. Kjo ndarja më smu dhe tije. Kjo ndarja më smu dhe tije. Sepse i premtoj. Edhe njëherë, si të mpytësh, mbaran që ështja më smu dhe tije. Se unebi ukebite u ili malem të stotir alejihi sabra. E tash po të regoj këpër këtë njëjarjet që ka të të spotë të mundësi me bo sabër. E n nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam yarhamullahu Musa Allah e mshëroft Musa nëse si do të kishte qenë sahabër et takish mi pas çka kishte ndodhur nëse kishte qenë sahabër po s'ka qenë sahabër alaihi salatu vesselam e pejgambersi vqallon Allah e mshëroft Musa pse e mshëroft sepse punimas është e çuditshme e vao sahabër dikto xhende çka i gaboki Khadiri po problemi atë rën se për jashtë akon e keqe mi potashi tregon se kjo ka qenë një qka tjetër. Thotë Allahu Gjellewala në Kur'an, emmes sethinetu fe kenët limesakine ja amelune fil bahër. Thësaj përket asaj anijës, të cininja qajta një drasë. Thotë ajo anijë akon e disa njërzve të mjerë, të varëfër, fukara. Ja amelune fil bahër. E kanë morë riskun dhe furnizimin për e ndeti. I kanë bajt njërzit edhe i kanë fitu disat hola me të cilat i kanë kry shërbimet e tyre. Fërattu e në e ibehe, e unë e dëshirova pak të mangësoj, të bajë të keqë pak, dogët për për jashtë e shëmëtume. Vë këna vërra e hum melikun nje, këdu kullë se fine. E pak ma ndëj, ka qenë një mbrat i cili ka kapë këtë aninjët. A konë një mbrat në atëko i cili ka mbletë këtë aninjët që ta mbizotëroje detin që ta mbizetroje detin. Si kur shëtë shtetat të cilat kanë fuqi, i mbizetrojnë ato flotat detare, sepse e kontrollojnë në përmjet flotatetve detare, ekonomia më botrore dhe s'kam unë cidikush mi dojnë prej ekonomijës asë prej bankave të ndryshme, sepse ata i kontrollojnë bazën e ekonomijës. E tisa dush me, me pas pasuri, prap kime shkute burimi i atyre, sepse i kontrollojnë detrat. Dhe kjo për njësë prej strategjive të kontrolimit, bëtrorë, të ekonomijës bëtrorë e ki mbreti e ka ditë këtë strategi dhe ka dojsh me kontrolu detin e qish ka pos mundësi që mës t'i boje dëmë këtire miskinave ajë si ka dojsh të ato anijët e dopta e aso të të shëmdume dhe ato të të mirat e kje e ka prish pak ajë mbreti kër e ka pok ato në leje mëse mërën e këta mëse mërën e se, se kanaj e keqe, e prish, shka më duhet kjo e ata pas taj kanë regulu ato anijë d Allahu جل جلاله ka inspirua Khadirin. Bir Babus Alihislam ku e ka dit kët mesele. Ku e ka dit çka është puna, e ka çertuar. Allahu جل جلاله i ka treguar. Ye khudu kullasafinate ghasba ay marayti zulumchara ka vor çdo anije me zor. Kur e ka pa këta anije të shëmtuame, e ka lan. Wa amma al-ghulam. Esai përketat të dialogut se e mbyta më një herë. Thot, fa kana abu abawa hum mu'minain. Thot a i djalosh i ka pos babën dhe nanën Mëminejni, besimtar Fe <tër> khashina e njur hikëhume Tugë janën vë kufra E a i djalosh a kanë qafir Te ilmi Allahot ka pos më bo qafir Pi i vogën, qafir Kura rrit, ka pos mundësia më rrit Doza kufrët shumë ma shumë <tër> Fe khashina, fatë e nakë, patën frik Qikur të rritët ki djalosh Ki pi i vogën e bo qafir E jur hikahume të gjanën vë kufra U frikësum Sa i pi vogël ju ka thamë prindër i banu qafira Musë ma adhërani Allahu në gjellë ala Pa adhërani putat E kër të bati madhë Kër të forëcojt E ato shkojnë duke u bdofësue Ka mundësi që qi mi qitë në kufrë Mi qitë në kufrë E Allahu në gjellë ala E ka urdu këta nëmbit Fë aradna e ju bdilehu ma rabbuhu ma khajrum minhu Kajram minhu, e na dashtëm që Allahu Gjellewala të mbyte këtë djelosh, e tja zemëncojëm e një djelosh i cilja maj kajrit se aje. Maj kajrit, maj besimtar, zekaten vë akrab e ruhme, maj pastor, besimtar, vë akrab e ruhme, dhe maj mëshirëshëm. Maj mëshirëshëm, se përsa jakon, zulum qarë, mos respektujt dhe prindëve të tina, dhe i kanë zhit me më kufër, subhanë Allah, dhe kje kanë bitë të asha që të cu Musa, kër i kupton, lajme të Allahu të bareke, vëtë ala, vë emmel gjidar, e saj përket ati murit, të cilin, ato banor të asaj, ati qitetit, së qitet, në pritë në mirë, asë në dhamë bukë, e unë e shkova, e ngrita, mund që atë qitet, një murit qëllë ke mërën u, e unë e ngrita, thotë, thë këna li ghulamejni, jetimejni, thotë Allahu gjellëvala, në gjuhën Ka qen i dy djelmoshave të vejgjel jetima. Jetima ju ka dhek baba i tëre. Fil medinet i lëkene tahtë tehu kënzën lehume. E baba i tëre, kur ka vdhek, ja u kalon disa altan, disa pasuri, nëmë që këtë murë. E ki murë, gati ka rakon të rënue. Me bomë rënue, ka mu shfaq arka e pareve. E ata banërë të ati qitetja i pare që farë njerëzjanë. Ne dhe Musafirës në e dhamë pak bukë Qëka thue me ata njërë që i këshin bo jetimave Ja u këshin mor parët edhe Ukri muhabeti E Allahu gjellu ala e ka inspiru e khadirin I ka të regu khadirit që i shkon ngrit e qatë mur Që të manë ku të vjene koha prap Më mëra ajmuri Këta djenë vetëm se janë rritë Ska mund që i mu më jamur dikush parët Sepësa ta i morin parët E cilët ja u kalon Baba i tëre Lë kene e buhu ma salihan E babën e kam pas prej mësimeve të ksenjarit se në të të përmendimi me lejen Allahu Gjellewala është se e mira e prindit të rashëgohet tek familjartë e tëra Kene e buhu ma saliha Khadiri thot, babën e kam posë të mirë e Allahu Gjellewala këta fmi se kanë ditë asë që ka parë ati asë që ka altan Allahu Gjellewala, paremenon musën me Khadirin dy për nga merja ka qëve me ja urujt parët sepse kene e buhëma salihan kjo e merita dhe vlerë ati prindi cili është i mirë i cili është i mirë Allahu gjellë valen nuk jahub mirësien edhe nësë ka vdek s'ka mund qime jahub mirësien pa Allahu të barek e oteala jahub qënë mirësien edhe nësë aji ka ndru jetë fë e rade rabbuke e njevlu gha e shuddehuma e zoti jotë da është ti shikone këtu një urësit tjetër kure ka prisha nijën kure ka vra njëri njën Ka thonë, une e prisha, une e vrajta E kure ka ndrejqë murin Ka thonë, e rad e rabbuke Zoti ka dashtë Do me thonë, të keqen, je ka përkacu vetë vetës E të pësa jakon jo pi urdhet Allahu gjellu ala E të mirën, je ka përkacu Allahu gjellu ala Kjo, ajo, vlera e besimtarit dhe edukat keq, keq, e besimtarit Kër të bajë nëj keq, nëj pun të keq, të thotë, unë e kam bë E kër të ketë nëj meri, thotë, Allahu ma ka thonë Kështu ruhen, mirësit Që Allahu Jellal walâ yestexhrij kenzehuma rahmetan min rabbik. Allahu dashti bimëshirësatin atë urujat pasurian e kur të bëhen të rritur ata tanxherin umma fa'altu an amri. E kit kjo çka e pavë s'ka qen prej mua. S'ka qen prej mua. Po dhâlika ta'wilu ma lam tasti'a alayhi sabra. Fa tallahu jellal walâ kit kjo çka tregova deri shtash dhe çka e pavë deri shtash. Thot nuk ka qenë prej qështjeve të mija, prej këndëmë të mija, prej me njësteme po ma ka urdhru Allahu të barëke ma ka urdhru Allahu gjelle vë ala kjo është njëjarja të cilën e rëfen Allahu të barëke vë të ala në surën El Kehëf e cila është të stërmbushur me mësime e cila është të stërmbushur me mësime prej mësimeve të pare të kësë njëjarja është se tradita e besimtarit është tradita e pengamerve Qëla është radita për nga mërëve? Me ju ligëruë dhe me ju këshiluë njërzëve. Qikur që i Musa u ngritë dhe jau ka përmendë Allahun të barëke vë ta'ala. E kur të mahnitët dikush me ligërimin e dikujda, duhet më smahruë Allahun të barëke vë ta'ala. Sefëse Allahun të barëke vë ta'ala për këtë rastë ka zbitë edhe një ajet të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Në mbitë gjdo të ditur, ka një nditë të ditur. Kjo një pikë, shumë e rëndësishme që besimtari duhet me kuptu e shumë mirë. Sepse njeri ju, pa marë parasishë sa mërim prej dijes. A ka mundësime mërim prej dijes, masumë se me të folë Allahu direkt? Këtë shakena, në këtë dijen shë e kena e kena në përmjetë Gjibrilit, në përmjetë Muhammedit a.s. në përmjetë Qokvet Pengamajit a.s. në përmjetë Kurani të Allahu Gjelluala. E a ka ma, ma dje se me të folë Allahu? Më jep sa Allah e ka çertuar kur ka thon nuk kam më të dishim se unë. Ka thon po, rob i on, pejgamberi on tjetri, Khadir i cili ka dije më shumë se ti. Andaj besimtari, për imësimeve duhet më nxjerr, se nëse Allah e furnizon me dije, duhet me past tan jetën parasysh se ka dikush i cili di më shumë. Dhe për imësimeve të kësaj ngjarje është se dija nuk arrihet me rahatllëqin e trupit. Dija nuk arrihet me rattling e trupit. Ai i cili vendos në mordije, e dija do të më çën sinim me çdo besëtarit, sepse Allahu Tevarekeu Teala në librin e Tijna nuk e ka nxit pejgamberin Alayhi Salatu Wassalam me kërku kur djallë prezenteve pas një send. Në Kur'anin, nëse e çel kit Kur'anit dhe e shikon, çka i ka thënë pejgamberit, Allahu lutu diçka përveç dijes. Allahu Rabbizidni 'ilman. Dhe thuaj o Zot më shtodij. Se kjo është ajo që lë duhet me u shtuaj. Kjo është a e cila duhet me ushtue. Sa që në komentin e fjallet së Allahu gjellewala, Rabbena atina fit dunja Hasene, o Zot na jepne dunja të mira, komenti i bëni ambasit, Hasen el Basri ju në falni, është, Rabbena atina fit dunja ilme, o Zot na jepne ket dunja dituri. Sëpse ati cili jepë Allahu dituri, ja jepë tjera të ketë. Ja jepë tjera të ketë. Qishë a jepë Allahu tjerë atë kejt të kanë vejt asënë el Basrijunë? Qishë ka mundë që Allahu mi a dhonë dijen, ati që jatë ja ka dhonë dijen, mi a dhonë kejt, kur e shofë nëse shumica ulemave si kanë kejt, për janë fukaraj e kështu me radhë, ka thonë, i a jepë kejt sa i e kupton se se se e ka dhonë Allahu Gjelloala, i e ka dhonë kejt. Kjo a jo me të dhonë kejt. Kur Allahu së tjepë di shka, e ti e kupton se Allahu pëse së të ka dhonë, a më mirë pëse së t sepse prej Allahut te Barakehute Ala esht urtësia dhe vendosja e sajndeve kjo esht urtësia e Allahut te Barakehute Ala e arti cili Allahu xheloa rezi si qallon dije ai shpesh harxhudit te sa Allahu smagallon qta pse smagallon qta rras kapit te ndjenjo edhe si kupton urtësi te Allahut te Barakehute Ala andaj dija esh prej sinimeve me mot larta te besimtarit shikoni musen o em di hakuba ose me vit te kame het derisa ta xhej khadirin andaj ka thoni Mamahmedi Allah e Mëshiroft, edhe Ebu Hanifi Allah e Mëshiroft, dhia kërkohet prej në djep dhe eri në varë. Minel mehdi ilë lehdi. Prej djepit dhe eri në varë. Andaj ambicja, vullneti për me kërkuhet diturien, zduhet mundall të këbesimtari edhe nëse kamri në moshtë të madhe, edhe nëse raskapit në moshtë të madhe. Pa madhë parasisht e dhe sako dhije, sepse dhia është prej a e saj e cila është përfundon. Sa që në, kur kanë cimë në anije, Musa dhe Khadiri, Allahu Gjellale ka që një plumb, i cili ka pi pak uj për e detit. Edhe Khadiri ka thënë Musa sallatë vë sallam, e rajetet pajrë, a e po dhe këtë zok, tha po. A e po dhe sa uj piti, tha po. Sa ka mundë cini një, një plumb, një zok me pi uj për e detit? Shumë pak. Tha, kjo është, që ka e piti këtë zok, për e ujt, ashtu është dhija jeme dhe dhija jote kër asë dhijë së Allahu të barëk Allah e ka dhijën e pa, pa fund Allah e ka dhijën e pa fund a nej kur ta kujtojnë dhijën Allah e gjëllëvara a ta re kuptojnë nësa këna dhijë vë kanë lë insanu e këtër ashejnë gjedela edhe pëse njeri u është a i cili mas shumë ti banë polemiki dhe si pranën sajndat, mirë pa Allah u te barek e vëtala, ka prej robëve të silat i fornizon me dje. Prej, mësimeve të kësa injarje është se, a i cili kërkon dje, duhet me të regu hoqës se inëshallah baj sabër. Se hoqëa, kur do në me të mësuni dje, do me pa aki sabër, a i e hajgare gji. Se nuk muonët a i cili ka dje, dhe a i cili mësun dje të më më më në dikujteter, s'ka mund ti me adhon dje në gjdo kujna S'ka mund timi a don diën çdo kujna. Po duhet me çë njëri serioz, duhet me çë njëri disiplinom, duhet me çë njëri i i cili përmbaot parimet e rregullave të mësimit. Se s'ka mund timi a don diku në cilë bon ban hajgare dhe nuk ju përmbaot ilmin të cilët ai MR Pray dietarit. Andaj Musa i tha se te jiduni inshallah sabira. Me lejen e Allahut, inshallah si doj Allahu ka me konsabrli. Nëse don Allahu te bareke ve taala. Pra, msimi më të saj ndarë është Se jo, qëdë kushë e qëtë të, të, të baj sabër, ban sabër. Se musa i tha, ka me bë sabër, po zbani sabër. Apo, musa i tha, ka me bë sabër, po zbani sabër. Zbani sabër për jo ja revoltue. Andaj, dhe një araj cili e mëson ilmin, prea ti cili ka ilm, dhe njëra ju dukën meselet e mdoja, të pa kuptushme, po kur tja kërzoja urcijen, atë arë bëndë vend. Atë arë plëtson ato, ato katërorat. Ato katërorat në mendjen e njeriut Nuk mund mundu Peygamberi sallallahu alajhi wasallam në disa prej haditheve të cilat transmetohen prej ditë na gabon el ajaletu mina shaytan wata'udatu min arrahman shpejtimi nga prej şeytanit me shpejtum mundu a ngadalësia është prej Rahmanit prej Allahut te bareke ve taala andaj na në raportet me njerëz në raportet ndershtata me njerëz jo çdo gjë që i baj thotë bajni punën e ban do të më vaz parajsë se Musa tha unë jam sabirli ama s'ka sabirli Tamana doja ka hazirin e pun se e bona. Pse? Pse? Domthonj shkaqos qobr. Dit me baz kujdes. Praj msimet teksa ngjarja është se është prej vlerave shërbimi i njerëzve me autoritet. Yusha ibn Nun, Allah e për poj, ka bë pyesëmer. Mir po i ka shërbëj Musa alayhi salatu wassalam. I ka shërbëj Musa alayhi salatu wassalam. Dhe targon ton, premtimeve teksa ngjarja është se është prej vlerave të mbroja me i shërbij Apo me shërbi njësë tësërat e tërashëgojnë ilmin e pengamerve Sikur që e kan shërbi e pengamerin sallallahu aleyhi wasallem Shumprej sahabave të të tina dhe skam prit tuve në shërbimin e pengamerit sallallahu aleyhi wasallem Prej, mësimeve të kësa njërëja është se Allahu Jelle Waala njërë të fdekurit pa kur far problemi Inna Allahe ala kulli shëjn qadirë E qka ka rëndësi me kuptu e na, pëse Allah unë shumë prej ajeteve e fokusohët dhe thekson rinjallën e njërzve. Sepse harresa e rinjallës është problemi malë. Me harru njeri ju se kam u rinjallë është problemi malë. Sepse njeri ju me harru se kam u rinjallë, ja harru se kam u morë në logari. E me harru se kim u morë në logari, ja lesën njeri ju të mishkel shumë prej të padrejcivë dhe shumë prej zullomë dhe shumë prej kufive të Allahu xhallahu ala. Po kur njeriu me bindje beson, rrin gjallë në ditën e gjykimit. Rrin gjallën para Allahut e bareketu taala, fokusohet më shumë në ata që Allahu xhallahu ala e don dhe largimin prej asaj që Allahu xhallahu ala nuk e don. Atëh Allahu xhallahu ala ka të peshqin, ajo pi eki, e kriprosi, e vani të të, të gati për me hangër, Allahu xhallahu ala e nxjerr në djatë dhe notoi ke pa problem. Allahu të barë e kjo t'ala, i në gjallë kriesat e tina pa problem. Prejmsime të kësa në gjallë është se, ajë cili haron, ajë cili ka morë një punë me të krije, dhe ka harue, zmanë me qërtuje. Musa a.s. i tregoj ati i djalloshit, i u sha, i tha, kur ta shipsh peshkim kështu, kështu, kështu, kalëzom. A i haroj, si kalëzoj, e Musa shka i tha, edhe se patën hesh, rrug të gjatë, tha harova, A e qërtoj, se qërtoj. Tha vetëm, na e patëm për qëllim qatë qat pikë me mërije. Andaj, kur dikush, haran. Që kemi bëhë? Me mbitë? Së këmë mundësi me mbitë. Po njeri ju ka haru. Allahu gjellua nuk e dënon njeri në këtë haroje. Epsek, na me e morë njeri ju në përgjithsi këtë haroje. Po duhet mi afalë. Njeri ju kur të boje me qëllim, ajo mesel e tjetër. Mirë, po kur të boje në përmetë haresës. Me kështu me ratë, Allahu Gjellewala e toleron njëri unë në këta raste. Adaj kur dikush ta merë një përgjëtësi, një punë me të kri dhe ka harue, për nga me R.S.S. e ka dërgu njërën për të sahabëve me një a kri një punë dhe ka harue. Dhe kur e ka paha e pas njësa orve, i ka tha në makikri që e të punë, ka tha në Valla ja Rasullallah këmë harue. Ka tha nani tjera erë banu ma i kujdeshëm, se ka qërtu, njërëzit sot me a uqishke harue be. Thu se Subhanallah me loqë është, ato e këtë dhije në Allahu të barëk e vëtë ala, që shkja arruë, për njeri ju haranë, Allahu i gjallu alë e banë me harruë, për urci të caktume. Prej mësimeve të kësë nxarje, është se Allahu të barëk e vëtë ala, në ka të reguëm e kënxarje, se s'ka problem njeri ju i cili këtë dhije ma shumë, me mësupër i ati i cili këtë dhije ma pak. Nuk ka dishim të elisoneti, Se Musa më i vlepëshem të Allahu se Khadiri. Musa thash është prej klasës është gjithër, për nga merë. Prej klasës më të gjithër, ullë al-azmë. Prej klasës e er më të gjithër, i ka forë Allahu direkt. A në disa predjetarëve kanë thonë, Masë Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, dhjel Ibrahimi aleyhi salatu ve sellem, pas Ibrahimi dhjel Musa aleyhi salatu ve sellem, e Khadiri, Allahu Gjellu Aladin, ko është prej rënditjesë. Mirë po muë sa gjethat u dhe morë me mësu të khadiri. Adaj nuk duhet na me u privu. Ka thonë imam Bukhariu, i cilë e ka përnbledh fjarët e pengamerit sëllë Allah e Selem. Al ka thonë Muhammed ibn Ismail, i cilë e ka imrin. Ka thonë njeri ju zbahot djetarë, njeri ju zbahot hoqë, dhe eri sa të amore dijon prej tre kategorive të njerëzre. Men hu e foë ka hu, prej ati cilë jam analtë. Kjo asa problemë. Me mopi atili i cili ka më shumë dije. Nëse ka problem me mor, diem bre atili i cili ka dije më shumë. Men huwa mithluhu au qarnahu. Bre atili që janë koleg me ta. Ka pak problematike. Me mor njeriu prej kolegës. Andaj dietar e kanë cek se prej problematikos është me mor diën prej kolegës. Pre atili që është në moshë dhe në baravardh në në dije. Dhe prej men huwa dunuhu dhe prej atili i cili është më poshtë. Njerëzit e kanë subhanallahu problem. Ati kimena kaldua, këto alla fëmie, pika e ditet e kët mesele, pika e mësove të kët mesele, unë sa vjet që am alo se di, këto do blen te Allahu te vare keuta alla. Ërë komntif mia amson liben Allahu Jalla Wala, për mend, s'ka problem se ti nuk në senjeri, son, e ke mësuar. Kaun se njeriu amson hadithe te pejgamberi Sallallahu selam për mend, nuk ka problem nuk e ken, nuk, nuk nuk jena la fajtor. Apo na nuk jena që duhet të më çërtuo se i ke mësuar. Po duhet më falënderoj Allahu Jalla Wala dhe më mor dijen o mërë dhe Khattabi, një ditë për e ditë me gjlisin e tina të ministrave dhe të këshiltare tësvet, të të të i kishte e pruni Ibni Abbasin. Ibni Abbasin ishte i vogël. Ata ishin krejtë të moshë së madhe, sahabi të mdoj, pleqë. E një ditë për e ditë dhe një një, një revortu për e atene tësvet të ishin në këshilë. Thanë, ja, emir al-mu'minin, e tu hdiru he dhe l-gulem. Thanë, a në kohi e në me morë këtë fëmijen me veti këto? E Omeri doshti më u ka dhënë pse e marrën Ibn Abbasin me veti, tha: Ma za taquluna fi qouli Allahu te bara ka w taala, çka thoni ju për fjalën e Allahut te bara ka w taala, "Iza jaa nasrullahi wal fatah." Çi e komentoni ju fjalën e Allahut kur të vënë fitori Allahut dhe çlirimi i Allahut? Çi e komentoni? Fillun ata me komentuar, kur të vënë çlirimi Mekës, kur vënë dima Allahut në luftë, kur çdo merat. Komente të ndryshme, asnjëna tha sa për këtë. Fa Ibn Abbas të regoda shfar kuptimi ka i dhe gje e nësru Allah i velfet qëfar kuptimi ka tha Allah i ka të regu se të ka orë vdekja ja Rasul Allah kur të vene ndihme Allah dhe shlirim e ki gati vdekjen tha kështu ashtë se kitë sauvët e vjetër e kanë komentu e fjallën Allah i gjellëvala kështu ata thënë e kuptum se për mirëshe i bëni abasin me veti a e kuptum se e marë i bëni abasin me veti s'ko mësha rol të caktum në dhije Po dhija është prej onë sallahu të bareke Andaj në nuk banë me privu vetë vetën Prej dhijes Kun qdo qoftë Duhet me mor dhijen Ka thamë për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem El hikme dhallëtu kullu mu'minin Urtsia është Ajo kërkimi i qdo besim të arit Sa që ka thamë Aliju radhijallahu anhu Vë ardahu Khudhu lhikmeta Vë ala jedi l'mushrikin Merë në hikmetin Qoftë edhe në duart e mushrikve mirë po hikmetin jo batilin dhe të kotën e tëre prejmsimeve të kësënjarje është se Allahu të barëke vëtë ala në kamësue se kur dojna me punu dhe qka du të me thanë insha Allah që ishka thanë në kopshtin kër e ka paaj law la iddhe khal të gjennet e ke kulte ma asha Allahu la hawla ve la kuvët e illa billa kur të hishtë në kopshtu i ma asha Allah a kur dujsh me baudit qka duj insha Allah se pa inshallah s'ka mundësi me lëviz kamën. Pe nga me, dhe s'allallah, e s'e me e kanarë dhe kanë pitë një ditë, kanë thonë, qka thuë për filan në gjarjen, qka thuë, për shpirtin, qka thuë. Pe nga me, e s'am ka thonë, një kalzoj në esër, dhe s'ka thonë, inshallah, 6 muja ka vanua Allahu Gjelluala për gjigjen, dhe s'a është mërzit për një nësëm, 6 muja, se Allahu Gjelluala s'pom zbrit për e shpaljes, dhe e Vela të kulen në lishajin, inni fa'ilun dhalike gade, illa e njëshe Allah. Mos ga bo me thonë se unë e bajni pun në esër, pa jashtu insha Allah. Pa thonë insha Allah s'ka munë si njeriu me lëviz. Kamën, sepse Allahu Tebare Kjo Teala është aji cili i vendosë sendër. Premësime me të kësë njëri është se dë njëherë neve punë na duke më pe përjashtë të këqia ndërsa mrejna ka urëci. Kha diri prej për jashti i bani dhe punë të që ditëshme shumë apo Mirë po mbrenda atërë e kishtë urëci të mdoja Andaj ka thënë Allahu të barëke Asën të krahu shëjën Wa hua khajrun lëkum Wa asën të hibbu shëjën Wa hua shërrun lëkum Wa Allahu ja'lemu entum la ta'lemun Ka mund t'i ju e e ureni diqka Apo e ureni njeri ju Diqka, disa puni ureni e Ureni njeri ju disa punë Milon Disa epshe Milon Disa të kanë me Milon Disa pë Njëri ju të njëri, një punu atë o punë Ama Allah ju të thëtë, huë sharrën lëkumë Ama një sharrën për juve E ka munësë ju dhe puni doni shumë Shumë i doni Dhe ldisni masë të tërë Ama ju ju banket juve Wallahu ja'lamu, entum la te'alaman Allah ju të punë dhe ju si dini Ana njëri ju dhëtë më përkër vizua me ku për kufizimet e Allahu xhalla wala. Kur t'alloh diçka të çojë të, të mirë, përmboi çësasinë, edhe pse ti duket për jashtë e keqe, apo duket për jashtë e keqe, një pondata ka prej mirësive të ambëloja. prej mësimeve të kësaj ngjarje është se Allahu xhalla wala nuk e humb mundin e prindve. Nuk e humb mundin e prindve. Andaj Allahu xhalla wala në surën Nisa ka thënë, "Ai prind i cili friksohet për pasardhësit e vet, friksohet për Ata të se t'ka milan pas, kur t'i ven e vdekja. Qëpar nësë ja o t'i midhan? Feljet të kullat. Allahu gjellua ka thonë, në vasijetin matë mirë që ka e bojnë këta prind, feljet të kullat. Njërës si kuptojnë këta mesajet më lojet Allahu gjellua ale. Feljet të kullat. Le t'i tutë në vetë Allahot, kjo t'rashëgon nërësit ata. Njëri ju le t'a përmisojnë vetë vetën, le t'a gdhende vetë vetën, le t'a skalit e prind Sepse kjo, kërta te e përmisën vëtë vetëm Ska mësim më të mirë për ta Ska mësim më të mirë për të minë Së zati kërë vetë i e i mirë Ska mundë si fjallëm e ndikue Kërë veprat janë këndërstim më fjallëm Ka thënë Allahu të barikë Këbura me këtën Indë Allahi Antë kulu ma la te faalun Ta Allahu është shumë e urrejtër Ju ti thoni disa punë shka si veproni Vecë mi thonë leta është Mirë po mi punu � Nabstenoje prej jebsheve, ashmaran. Mi punu punte mira, ashmaran. Andaj Allahu Xhellahu Wala. Qtire te dyteimave, Subhanallahu ja kaqu Khadirin, pejgamber pe pejgamberve te Allahut, me i andrej murin si te me siamori popullit i pasoriem. Pse? Gjurr prej gjurmave te mirësive te babas Sotina. Wa kana abuhuma salihan, sepse baban ka than Allahu Xhellahu Wala, e kan pas njeri i mirë andaj i cili don mirit prind te Tina, fëmit te Tina Milan, bre, me luan me mirësi leta Ngoj Allahun te bareke وتعالى. Pra msimet të ksa ngjarje është se njeriu ka msimete të shumta, më bë më këta e përfundojna. Pra msimet të ksa ngjarje është se lejohet njeriu, lejohet njeriu me kërkuë ushqim kur ta kap uria. Dhe zvanu më bë bon, modast. Pejgamberi dedaj Salatu ve Salam kur ka qani uritë di ka thon shokëve të tij, a ka dikush prej juve për ushqimit më mban mua. Sikurçi i than Musa djaloshet ti, aty atina gëdënë gëdënë me rushimin dhe çita Hadir dhe Musa, atyre banorëve të qytetit, ana jepni diçka me hëngër. Kjo nuk është turp. Kur i urritor dhe të kapo ka pas skapitja lodhja po kështia s'është turp me thanë, "A ka mundi si diçka me hëngër?" sa për më e krije nevojën e duhur. Dhe prej msimit teksa ngjarje më këta e përfundoi, lejohet njeriu me tregue dhimbtën. Çi treguhet dhimbta? Dikush Normal, me mshedhim të të nash prej mërsive të mdoja, me ba sabër. Sikur që Jakubi a.s. ka ba sabër. Wallahu lë musta anë, fa sabër unë gjemil, me ba sabër amamil. Edhe sështankue, mirë po. Musa a.s. tha, lëkad na kena mor prej seferin a hadha në sabë. Lëkad lëkina min seferin a hadha në sabë. Prej që ti u thimit jena këput kejtë. Djetarë kanë thonë, lejot me kalëzuse i lodhë, lejot me kalëzuse i smutë, duke mos e aruse, Allahu të barë kevotala shërusi, Allahu të barë kevotala shëta i cili i ndërtonë së ndët, Allahu të barë kevotala shëta i cili i përmisonë, Sayyidat, losim Allahu tebaraka ve teala, çet na mësoja mësimat e Kur'anit Allahu xhallahu ala, losim Allahu xhallahu ala, çet na shtojë dijen e librit Allahu xhallahu ala, losim Allahu tebaraka ve teala, çet dinërcëshojë mendja të na shpirtaton, trupaton me librin Allahu tebaraka ve teala, losim Allahu xhallahu ala, çet na japë prej urtive të cilat ja u ka dhënë pejgamberbe urtitë të cilat ja u ka dhënë njerëzve të mirë losim Allahu xhallahu ala, çet na japë përfundim të mirë ve sallallahu ala nabiina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.